Jó ötlet volt az az ipari kamera rendszer is. Nem gondoltam, a közeli lapótelepről mennyit inni jár szexelni a bokrok közé. Mici Mackó néha elbújik oda, és morogva ijeszgeti őket. Minél inkább hullahó, annál inkább kurva jó, húzt el a száját Mici Mackó az ablaknál állva. Most megint takaríthatom el a lucskot a kuckó mellől.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 Mondom elgondolkozva rajta, hogy dehogy nem. Tigris, te egy optimista állat vagy, válaszol a medve, majd bont egy bort.